b o k two. 52. Femtiotvå. Femtiotvå. I h ä n g s ä p p o s i v a r u h u s e t I varuhuset. s k a vi gå till ett varuhus? s k a vi gå till ett varuhus? Jag måste handla. Jag måste handla. Jag vill handla mycket. Jag vill handla mycket. Panek, hur är samnätsverket i närheten? Var finns kontorsartiklar? Var finns kontorsartiklar? j a g behöver kuver och brevpapper. Jag behöver kuver och brevpapper. Jag behöver kulspetspennor och turspennor. Jag behöver kulspetspennor och turspennor. Var är möblerna? Var är möblerna? Jag behöver ett skåp och en b y r Jag behöver ett skåp och en bär. ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือฉันต้องการโต๊ะเขียนห r ังสือและชั้นวางหเแลนองเีนหนอั้นหนัต้องการโต๊ต้องการต๊าตาและตุกตาหี Jag behöver en docka och en teddybjörn. Jag behöver en docka och en teddybjörn. I behöver en fotboll och ett s c h a c k s p e l Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Var är min klocka? Var är verktygen? Pöm t u n g a kallar Jag behöver en hammare och en t å n g Jag behöver en hammare och en tong. Jag behöver en borr och en s k r u v m e j s e l Jag behöver en borr. O c h en s k r u v m e j s e l v a r är smycken? Var är smycken? Jag vill ha e Jag behöver en kedja och ett ha l l b a n d och en a a r m b a n d Jag b e h e v e r en a e d j a och en a a r m b a n d Jag b e h e v e r en a e d j a och en a a r m b a n d Jag vill ha en ring och e r ha n g en armband Jag behöver en ring och örhängen. Jag behöver en ring och örhängen.